41. fejezet St. John's belvárosában egy dohányboltban látok valamit, amitől először megdermedek, aztán pedig elmosolyodom. Egy doboz lávó, különleges szivar, amelyet kézzel sodornak Hondurasban, és odahaza kétszer annyiba kerül, mint itt. A négy hüvelykes torpedó formájú szivar darabja 5 dollár antiguán míg Ronók belvárosában, vendi dohányboltjában 10 dollárt kérnek érte. Fószed bíró ott vásárolta rendszeresen kedvenc márkáját. A 14 lávódoboz közül, amelyek most már mind különböző bankokban vannak, négynek az ajjára vendi dohányboltját hirdető matricát ragasztottak, amelyen telefonszám és cím is van. Vásárolok 20 torpedó formájú lávót, és gyönyörködöm a dobozban. Fából készült, nem kartonpapírból, és mintha kézzel vésték volna rá a tetejére a nevet. Fószett bíró gyakorta evezett körbekenujával a Higgins-tavon, s miközben a magányt élvezte, horgászott, lávószivart pöfékelt. A jelek szerint az üres dobozokat megőrizte. Még nem érkeztek meg a luxushajók, nincs forgalom a belvárosban. A kereskedők a boltjuk előtt tücsörögnek az árnyékban, nevetgélnek, beszélgetnek a maguk bájos kicsit éneklő angoljával. Egyik üzletből sétálok a másikba, nem érdekel hány óra van. A börtönélet egy egyhangúságát követte az eszelős kutatás, a gyilkos és zsákmánya után, most pedig békés, nyugodt élet egy szigeten. Nyilvánvaló okokból az utóbbi tetszik a legjobban. Már csak azért is, mert ez van most, ez a jelen és a jövő. Max új ember új élettel, és gyorsan maga mögött hagy mindent, ami nincs a kedvére. Veszek néhány holmit, sortokat, pólókat, stranc utcokat, aztán besétálok a bankomba, amely a Royal Bank of the East Caribbean díszes nevet viseli. Flörtölök kicsit a recepciós pultnál dolgozó csinos lánynyal. Elirányít, merre kell mennem, és végül eljutok a páncélteremhez, az illetékes ügyintéző nőhöz. A nő megnézi az útlevelemet, és bevezet a bank mélyére. Amikor először jártam itt, kilenc héttel ezelőtt, a legnagyobb páncéldobozok közül kettőt bérbe vettem. Miután egyedül maradok velük, elhelyezek bennük némi pénzt, megértéktelen papírokat, és azon tűnődöm, Vajon mennyi idő telik még el, mire csinos kis arany rudacskákkal lesznek tele? Kifelé menet sem marad el a flörtölés, és megígérem, hogy hamarosan újra jövök. hátú Volkswagen kabriót bérelek egy hónapra, leengedem a tetejét, meggyújtok egy lávót, és autókázni kezdek a szigeten. Alig telik el néhány perc, és szédülök. Nem is emlékszem, mikor szivaroztam utoljára, és nem nagyon tudom most, miért is szivarozom. A lávó rövid és fekete, ránézésre is erős. Kidobom az útra, és hajtok tovább. A Fedex nyeri a versenyt. Az első csomagok hétfőn dél körül érkeznek meg, s mivel nyugtalanul sétálgatok ide-oda a lakóparkban, látom, amikor megjön a furgon. Miss Robinson, az irodában dolgozó kedves hölgy már a teljes mesét hallotta. Író vagyok és filmes. A következő három hónapban éjjel-nappal dolgozni fogok, hogy befejezzem a regényemet, illetve megírjam a regényem alapján készülő forgatókönyvet. A társaim, kollégáim eközben már felvesznek néhány bevezető jelenetet, stb. többi, Ezen okból körülbelül húsz csomagot várok Miami-ból. Kéziratokat, kutató munkával kapcsolatos összefoglalókat, videókat, néhány felszerelést is. Miss Robinsonnak láthatóan nagyon imponál, amit hall. Igen, csak várom már azt a napot, amikor végre abba hagyhatom a hazudozást. Oda bent a lakásban kinyitom a csomagokat. Az egyik társasjátékos dobozban két rudacska, a szerszámkészlet dobozában négy, a kemény kötésű könyvben egy, és a másik társasjátékban megint kettő. Összesen kilenc és a jelek szerint Miami és Antigua között senki sem nyúlt hozzájuk. Gyakran elmerengek magamban a történetükön. Ki az aranyat? Melyik kontinensen? Ki és hol dolgozta fel? Hogyan került Amerikába? És így tovább. De tudom, hogy sohasem fogok választ kapni ezekre a kérdésekre. St. Jonesba sietek a bankba, és biztonságba helyezem az értékes kis rudakat. A második e-mailem Westlake és Mönfri uraknak így szól. Ahó, megint én vagyok az. Szégyeljék magukat, hogy nem válaszoltak a két napja küldött e-mailemre. Ha meg akarják találni Fawcett bíró gyilkosát, akkor fejleszteniük kell a kommunikációs készségüket. El tudnak érni. Fogadni mernék, hogy az első reakciójuk az volt, hogy összecsapnak valami komolytalan vádiratot és ránk ijesztenek, rám meg Vinrakerre. Nem tehetnek róla, hogy ilyen a gondolkodásuk. Maguk a szövetségi kormányzat emberei, azoknak meg mindegy, srófra jár az agyuk. Mondják már, mi van a mi büntetőeljárási rendszerünkben, hogy a maguk fajták mindenkit börtönbe akarnak csukni. Komolyan mondom, szánalmas. Sok jó emberrel találkoztam a börtönben, olyan emberekkel, akik a lédnek nem ártanának, olyanokkal, akik soha többé nem lépnének rossz útra, ám hála maguknak, Hosszú ideig rács mögött lesznek, és tönkretették az életüket. Elkalandoztam a tárgytól. Felejtsék el az újabb vádemelést. Nincs olyan vád, ami megállna, bár ez magukat sosem szokta különösebben érdekelni, de hát egyszerűen nem létezik olyan paragrafus a Szövetségi Büntető Törvénykönyvben, amely alapján eljárást tudnának indítani ellenem, és ami a legfontosabb, képtelenek elkapni. Csináljanak csak valami ostobaságot, és megint eltűnök. Nem megyek vissza a börtönbe, ez az egy biztos. Színes fényképeket csatoltam ehhez az e-mailhez. Az első három ugyanarról a szivardobozról készült, sötét-barna fadoboz, amelyet valahol Hondurázban készítettek. Húsz lávó férel benne, erős, fekete, gazdag aromájú, majd majdnem, hogy halálos, vágott végű szivar. A dobozt egy Miami importőrnek szállították le, onnan pedig Vendi dohányboltjába került Ronók belvárosába, ahol megvásárolta a tiszteletre méltó Raymond Fawcett bíró úr. A jelek szerint fószed bíró hosszú évek óta lávót szívott, és megtartotta a dobozokat. Talán maguk is találtak néhányat, amikor a gyilkosság után átkutatták a nyaralót. Van egy olyan érzésem, hogyha érdeklődnek a vendiféle dohányból tulajdonosánál, ki fog derülni, hogy az illető jól ismerte fószett bírót, és pontosan tudja, hogy miféle ritka szivart kedvelt. Az első fényképen úgy látható a doboz, ahogy a boltokban is. Szabályos kocka alakú, minden oldala és a mélysége is 12 cm, ritka az ilyen szivardoboz. A második fénykép oldalról készült. A harmadik a doboz alját mutatja, jól látható a vendiféle dohánybolt fehér matricája. A dobozt bíró páncélszekrényéből vették el, nem sokkal azelőtt, hogy végeztek a bíróval. Most az én birtokomban van. Odadnám maguknak, de a gyilkos új lenyomata egész biztosan rajta van, és nem szeretném elrontani a meglepetést. A negyedik fénykép a legfontosabb. Három egyenként tíz unciás aranyrudacskáról készült, nincs rajtuk se regisztrációs szám, se azonosító szám, erről majd később részletesebben. Ezekből a mini rudakból harminc fért egy szivaros dobozba, a dobozok pedig fószett bíró páncélszekrényében álltak katonás rendben. Egy rejtély tehát megoldódott. Miért gyilkolták meg? Azért, mert valaki tudta, hogy van egy zsák aranya de az igazi nagy rejtély még mindig megoldásra vár. A gyilkos változatlanul nem került kézre, és fél évnyi mojolás, ügyetlenkedés, balfácánkodás, meg persze egy jó adag pózolás és pöffeszkedés után fogalmuk sincs ki az. Ugyan már, fiúk, adják fel. Kössünk alkut és zárjuk le ezt az aktát. Baráti üdvözlettel, Melkolm. Viktor Westlake megint lemondta a vacsoráját a feleségével, és pénteken este hétkor besétált a főnöke az FBI igazgató, Mr. George McTevi irodájába. Az igazgató két asszisztense az irodában maradt, hogy jegyzeteljenek, és ha kell, elmenjenek a szükséges aktákért. Helyet foglaltak a hosszú tárgyalóasztalnál. Mindenki kimerült volt, úgy érezték, ennek a hétnek sosem lesz vége. McTevi, Részletes tájékoztatást kapott, úgyhogy nem volt szükség áttekintésre, bevezetésre. Az igazgató úgy kezdte, ahogy minden esetben szokta. Van valami, amit nem tudok? Erre a kérdésre mindig lehetett számítani, és tanácsos volt őszinte választ adni. Igen, van, felelte Veszlék. Hadd halljam. Felszökött az aranyára, így óriási a kereslet, és a legkülönfélébb csalások, átverések folynak most. Az ország összes zálogosa aranykereskedő lett, úgyhogy biztosan el tudják képzelni, miféle szemetet adnak el és vesznek meg. Tavaly nyomozást folytattunk, New Yorkban néhány ismert kereskedő ellen, akik beolvasztották az aranyat, felhígították, majd tiszta aranyként adtak túl rajta. Még nincs vádemelés, de nem is zártuk le az ügyet. Ennek az ügynek a nyomozása közben történt, hogy egy kereskedőnél dolgozó informátorunk rátette a kezét egy tízunciás rúdra, amelyen nem volt semmiféle azonosítószám. 99,9%-os arany, egészen kiváló áru, szokatlan áron. A fickó szaglászott kicsit és kiderítette, hogy egy ré Fószet nevű fickó időről időre bejön a boltba, és némi eredménnyel természetesen készpénzért eladott néhány rudacskát. Van egy videófelvételünk Fószetről. Decemberben készült, két hónappal a halála előtt, a 47. utcában lévő boltban. Minden jel arra utal, hogy évente néhány alkalommal New Yorkba autózott. Lebonyolította az üzletet, aztán egy zsákpénzzel visszautazott Ronókba. A nyilvántartás hiányos, de a birtokunkban lévő papírok alapján az látszik, hogy legalább 600 ezer dollár értékű aranyat adott el New Yorkban az elmúlt négy évben. Nincs ebben semmi törvénytelen, feltéve persze, hogy fószett volt az arany jogos tulajdonosa. Érdekes, de mi van még? Megmutattam az informátorunknak az aranyról készült képet, amit Benister küldött. Az illető azt mondja, hogy ugyanolyan, mint az a fajta rúd, amit ő is látott. Beniszternél van az arany. Hogy mennyi, azt nem tudjuk. A szivardoboz stimmel. Az aranydobos stimmel. Ha élünk a feltevéssel, hogy a gyilkostól szerezte meg az aranyat, akkor egész biztosan tudja az igazságot. És mi a maguk elmélete? Malcolm, Benister és Queen Raker együtt töltötték a büntetésüket Firstbörgben, és sokkal szorosabb volt közöttük a kapcsolat, mint azt korábban sejtettük. Az egyikük tudott fószetről, meg az aranyáról, és kifőzték, hogyan tudnák megszerezni. Raker megszökik a börtönből, az alibi biztosítása érdekében jelentkezik egy rehabilitációs intézményben, és várnak, hogy a gyilkos lecsapjon. Amikor ez megtörténik, Hozzá látnak a terv végrehajtásához. Beniszter bemártja Rákert, aki hamis vallomást tesz, így nyomban sor kerül a vádemelésre, és Beniszter kisétál a börtönből. Tanúvédelmet kér, aztán kiszáll a tanúvédelmi programból, és valamiképpen megtalálja a gyilkost, meg az aranyat. Valószínűleg meg kellett ölnie a gyilkost, hogy megszerezze az aranyat, nem? Vesztlék vállat vont, mert fogalma sem volt. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Beniszter mentességet akar, és bármi belemernénk fogadni, hogy a 35. jogi szabályra hivatkozva követeli majd Ráker szabadon bocsátását. Queenre még öt év vár az eredeti büntetéséből, meg még egy kicsi a szökés miatt. Beniszter nyilván azon van most, hogy kihozza a haverját a börtönből. Amennyiben a gyilkos halott... A harmincötödik szabály valószínűleg nem működik Queen esetében, nem tudom biztosan, a jogászaink a fejüket vakargatják. Ez mindig vigasztaló, jegyezte meg Megtévi. Mi lehet a hátránya annak, ha alkut kötünk Beniszterrel? Egyszer már megtettük, és hazudott nekünk. Ezt értem, de mit nyer azzal, ha most is hazudik? Semmit, nála van az arany. Megtévi fáradt, eljötört arca hirtelen felderült. Kuncogni kezdett, és a levegőbe emelte a karját. Ez nagyon tetszik nekem. Gyönyörű, brilliáns. Fel kell vennünk ezt a fickót, mert sokkal okosabb, mint mi. Van vér a pucájában, mit mondjak? Úgy ügyeskedik, hogy a drága barátját vád alá helyezzék egy szövetségi bíró meggyilkolásáért, és közben végig tudja, hogy majd képes lesz kihúzni a fickót a csávából. Mi meg, mint egy rakás hülye, csak szájtátva bámolunk. Veszlékre is hatott az igazgató derüje, bár nem volt éppen jó kedvében. Elmosolyodott és hitetlenkedve csóválta a fejét. Nem hazudik, vig. mondta meg Trévi. Minek is hazudna? Korábban szükség volt a hazugságokra az akció első szakaszában, de most már nem. Eljött az igazság ideje, és Benister tudja, mi az igazság. Westlake egyetértően bólintott. Mi a tervünk? Mi az államügyész álláspontja? Hogy is hívják? Mönfri. rikoltozik, hogy újabb vád is kell, de erre nem fog sor kerülni. Tud mindent? Természetesen nem. Azt például nem, hogy mi tudjuk... Fusett bíró aranyat adott el New Yorkban. Holnap az igazságügyminiszterrel reggelizem, elmondom neki, mit csinálunk. Ő majd rendre inti Mönfrit. Azt javaslom, hogy a lehető leghamarabb találkozzanak peniszterrel, és zárják le ezt az ügyet. Tényleg elegem van már fószett bíróból. Vik, ugye érti, mire gondolok. Igen uram, értem.